Розділ сьомий. Навіть для Ходжина Середіна, який чимало побачив у своєму житті, цей день, перший день перебування на батьківщині, був надто неспокійний і багатий на пригоди. Ходжа, Середін втомився і прагнув десь заховатися в затишному містечку, щоб відпочити. «Ні», – зітхнув він, побачивши здалеку юрбу людей, що скупчилися навкруги водойми, Мабуть, мені сьогодні не судилося відпочити. Здається, знову щось трапилось. Водойма лежала осторонь від великої дороги, і хоча на середін міг би проїхати повз неї, але не такий був наш ходжа на середін, щоб знехтувати нагодою втрутитися в суперечку, скандал чи бійку. Іша, котрий за довгі роки досконало вивчив характер свого хазяїна, не чекаючи наказів, повернув до водойми. «Що трапилось? Кого вбили? Кого обікрали?» – закричав ходжа на середінь, направивши ішака всередину натовпу. «Ану, розступіться! Дорогу, дорогу!» Коли він продався крізь натовп і під'їхав до самого краю великої, вкритої, зеленкуватої цвіллю водойми, то побачив надзвичайне. За три кроки від берегу тонула людина. Вона то виринала, то знову занурювалась, пускаючи з дна великі бульбашки. На березі метушилося безліч людей. Вони тяглися до того, хто тонув, намагаючись схопити його за халат. Але їхні руки не діставали, ну, на якихось там трошки пів метра. «Давай руку, давай, давай! – волали вони. Потопаючий, не мов би чув, Він не подавав їм руки, продовжуючи рівномірно занурюватися і знову виринати. Відповідно до його рухів, на дно і назад по водоймі розходилися ліниві хвилі, і з тихим плескотом лизали берег. «Дивно», – сказав ходжана середін, спостерігаючи за тим, що відбувалося. «Дуже дивно. Яка може бути причина цьому?» Чому він не простягає руку? Може, він вправний водолаз і пірнає, щоб з кимось побитися об заклад. Але чому тоді він в халаті? Ходжана Сердін замислився. Поки він думав, потопаючий встиг випернути разів чотири, причому з кожним разом залишався на дні дедалі довше. Дуже дивно, повторив Ходжана Средін, спішуючись. Зачекай тут звернувся він до ішака, а я підійду подивитися ближче. Потопаючи у цей час занурився глибоко і не виринав так довго, що дехто на березі вже почав читати завпокійні молитви. Аж раптом він показався знову. «Давай руку! Давай! Давай!» закричали люди, протягуючи до нього руки. Але він, подивившися на них білими очима, і не простягнувши руки, знову мовчки і повільно пішов на дно. Ех ви, нездогадливі диваки, сказав Хоча Насредін, хіба не бачите ви по дорогому халату і шовковій чалмі, що цей чоловік мула або багатий вельможа. І невже ви дотепер не вивчили характер мули або вельможі, і не знаєте, у який спосіб треба витягувати їх з води? Витягуй швидше, якщо ти знаєш, закричали люди. Рятуй його, ось він з'явився, витягуй. Зачекайте, відповів Ходжа середін. Я ще не все сказав. Де, запитую я вас, зустрічали ви мулуче вельможу, котрей коли-небудь, що-небудь, комусь давав? Запам'ятайте, неуки, мули і вельможі ніколи нічого не дають, вони тільки беруть. І рятувати їх з води треба відповідно до їхньої вдачі. Ось дивіться. Але ти вже спізнився, кричали з натовпу. Він уже не випірне більше. Ви гадаєте, що водяні духи так легко приймуть до себе мулу або вельможу? Ви помиляєтесь. Водяні духи намагатимуться будь-що позбавитися його. Хоча на Средін сів на почебки і став терпляче чекати, слідкуючи за пухарцями, що піднімалися з дна і плевли до берега, куди їх гнав легкий вітерець. Нарешті щось темно стало підійматися з глибини. Потопаючи, з'явився на поверхні. «Востаннє! Якби не ходжа на середин!» «На!» – крикнув ходжа на середин, подаючи йому руку. «На!» Той вчепився в простягнуту руку, Ходжи на середину так, що той аж скривився від болю. І потім на березі довго не могли розтиснути пальці врятованого. Кілька хвилин він лежав нерухомо, оповитий водоростями і обліплений смердючою тванню, що приховувала риси його обличчя. Потім із носа, рота і з вух у нього полилася вода. Сумка, де моя сумка? Простогнав він і не заспокоївся доти, поки не намацав на боці сумку. Тоді він струсив себе водорості і полою халата витер твань з лиця. І, ходжа середін відсахнувся, настільки потворним було то обличчя, з пласким перебитим носом і вивернутими ніздрами, з більмом на правому оці. До того ще ж він був і горбатий. — Хто мій рятівник? запитав він скрипучим голосом, обводячи людей, що стовпилися навколо нього своїм єдиним оком. Ось він. загомоніли всі, виштовхуючи наперед ходжу на середина. Підійди сюди, я винагороджу тебе. Врятований запустив руку в свою сумку, де ще хлюпала вода, і дістав жменю мокрого срібла. Втім, в тому, що ти мене врятував, немає нічого особливого. Я, мабуть, і сам би виплив, – говорив він таким скрипучим противним голосом, що гидко було його слухати. Поки він говорив, жмені його чи то від слабкості, чи, може, з іншої причини, поступово розтулялася, і гроші з тихим дзвоном текли крізь пальці назад в сумку. Нарешті в руці залишилася одна монета – півтаньга. Він зітханням простягнув монету ходжана середін. «Ось тобі гроші. Піди на базар, купи собі миску плову». «Тут не вистачить на миску плову», – сказав Ходжана Середін. «Нічого, нічого. Ти візьми собі плову без м'яса». «Тепер ви бачите», – звернувся Ходжана Середін до інших, «що я врятував його справді цілком відповідно до його вдачі». Він попрямував до свого ішака. Аж тут зупинив його чоловік. Високий, худий, жалавий, похмурий і непривітний на вигляд. З руками чорними від вугілля і кіптяви, і з ковальськими кліщами за поясом. «Чого тобі, ковалю?» – запитав ходжа Насрідін. «Чи знаєш ти?» – відповів коваль, міряючи ходжу Насрідіна – з ніг до голови недобрим поглядом Чи знаєш ти, кого врятував в останню хвилину Після якої його ніхто б уже не врятував І чи знаєш ти, скільки сліз пролється тепер через твій вчинок І скільки людей втратять свої будинки, поля і виноградники І підуть на невільничий ринок А потім у ланцюгах великою хівінською дорогою Ходжанна Сайдін здивовано подивився на нього. «Я не розумію тебе, ковалю, хіба гідно людини і мусульманина пройти повз потопаючого, не простягнувши йому руку допомоги? Що ж, по-твоєму, треба рятувати від загибелі всіх отруйних змій? усіх гієн і кожну хидно?» Вигукнув коваль і раптом щось змиткувавши подав. «Та ти тутешній чи ні?» Ні, я приїхав здалеку. Значить, ти не знаєш, що врятована тобою людина – лиходій і кровопивець, і кожний третій житель Бухари стогне і плаче через нього. Страшна здогадка пройманула в голові ходжина средіна Ковалю, мовив він тремтячим голосом, боячись повірити в свою здогадку, скажи мені ім'я врятованого мною. «Ти врятував лихваря Джафара, хай був він, буде він проклятий і в цьому, і в майбутньому житті, і хай вразять гнійні виразки все його плем'я до чотирнадцятого коліна», – відповів коваль. «Як?» – скрикнув Ходжана Средін. «Що ти кажеш, ковалю?» «О, горе мені! Ганьба на мою голову! Невже я власними руками витягнув з води цю змію?» Справді, немає спокути такому гріху. О, горе, ганьба й нещастя. Його розкаяння зворушило коваля, він трохи полагіднішав. Заспокойся, подорожній, тепер уже нічого не вдієш. І треба ж було тобі під'їхати, саме цієї хвилини до водойми. І чому твій шаг не затявся десь і не затримався в дорозі? За цей час лихваря краси встиг би потонути. «Цей шаг, сказав Ходжана Срідін, – «якщо він не затримується в дорозі, то тільки для того, щоб звільнити від грошей мої сакви. Йому, бачиш, тільки того і треба, бо важко їх возити з собою». «А якщо мені вже судилося зганьбити себе порятунком лихваря, то можеш бути певен, цей ішак доставить мене на місце саме вчасно». «Так», – сказав Коваль. Але вчиненого не повернеш. Не заганяти ж його тепер назад у ставок. Хоча на насредін стрепенувся. Я вчинив погано, але я виправлю свою помилку. Слухай, ковалю, присягаюся, що лихвар Джафар буде втоплений мною. Присягаюся, бородою мого батька, що він буде втоплений мною в цьому ж самому ставку. Запам'ятай мою клятву, ковалю я ніколи ще не кидав слів на вітер. Лехвар буде втоплений. І коли ти про це почуєш на базарі, знай, що я спокутував свою провину перед мешканцями благородної Бухари. Розділ восьмий На місто вже спускалися сутінки, коли хоча на середин дістався до базарної площі. Запалали яскраві багаття в чайханах, і скоро всю площу оперизали вогні. Завтра мав бути великий базар, і один за одним йшли м'якою ходою каравани верблюдів, зникали у темряві, а повітря було все ще сповнене розміреним, мітним і сумним дзвоном бубонців. І коли затихали десь вдалині їхні дзвони, Замість них починали стогнати бубонці іншого каравану, що вступав на площу. Це було безкінечно, небо сама темрява над площею тихо дзвеніла, тремтіла, сповнена звуків, принесених сюди з усіх кінців світу. Тут невидимі стогнали бубонці індійські, афганські, аравійські, іранські та єгипетські. Хоча на середін. До всього дослухався, готовий слухати безкінечно. Поряд у Чайхані вдарив і загудів бубен. Йому відповіли струни дутара, і невидомий співак високо під самі зорі підніс дзвінки напружений голос. Він співав про свою кохану, він докаряв їй. Під цю пісню пішов хаджа на середін шукати собі, де поспати. У нас на двох зішаком є півтаньга, сказав він чайханнику. Можеш переночувати на кошмі за півтаньга, відповів чайханник. Ковдри не матимеш. А де мені прив'язати ішака? А як же буду я піклуватися про твого ішака? Конов'язі біля чайхани не було, хоча на середині помітив якусь залізну скобу, що стирчала з-під помосту. До цієї скоби він і прив'язав ішака, не подивившись, до чого вона приєднана. Потім увійшов до чайхани і влігся, бо дуже стомився. Крізь дрімоту, хоча на середині, раптом почув своє ім'я. Він розплющив очі. Неподалік у тісному колі сиділи і пили якісь люди, що приїхали на базар: погонич, пастух і твари місники. Один з них. Напівголосом говорив, «Розказують, ще так проходжу на середіна, Одного разу в Багдаді, ішов він по базару, І раптом почув шум і крики, що долинали з харчевні. Наш ходжа на середін, як вам відомо, людина цікава. Він заглянув в харчевню, і бачить, що товстий червонопикий хазяїн харчевні Тресе за комір якогось жебрака і вимагає грошей аж брак не хоче платити. «Чому такий лемент?» – питається Хочана на середін. «Що вони поділили?» Оцей цей волоцюга!» – закричав у відповідь хазяїн харчевні. «Цей мерзенний голодранець і шахрай зайшов наразі в мою харчевню, хай відсохнуть усі його внутріші, витяг за пазухи корж і довго тримав його над жаровнею доки кожний просочився наскрізь запахом шашлика і став від цього вдвічі смачнішим. Тоді цей жебрак з'їв корж, а тепер не хоче платити, хай випадуть усі його зуби і обліза шкіра. «Це правда?» – суворо запитав наш Ходжана Среддін у жебрака, який не міг з переліку вимовити жодного слова і лише кивнув у відповідь головою. «Недобре!» – сказав Ходжана Среддін – Дуже погано користуватися безкоштовно чужим добром. «Ти чуєш, голодранцю, що тобі говорить ця поважна і гідна людина?» – зрадів хазяїн харчевні. «У тебе є гроші?» – звернувся ходжа насередін до жебрака. Той мовчки дістав з кишені останні мідяки. Хазяїн харчевні вже простягнув свою жирну лапу за ними. «Зачекай, шановний!» – зупинив його ходжа насередін – «Дай, ну, спочатку сюди твоє вухо!» І він довго дзвонив затисненими в кулаці грошима над самим вухом хазяїна харчевні. А потім, повернувши гроші жебракові, сказав, «Іди з миром, бідолахо!» «Як?» – закричав хазяїн харчевні. «Але ж я не отримав платні!» «Він заплатив тобі сповна! Ви порахувались!» – відповів наш ходжа на середін. «Він нюхав!» Як пахне твій шашлик, а ти чув, як звинять його гроші. Усі в чайхані так і заходилися від сміху. Один негайно застеріг. Тихше, а то відразу здогадаються, що ми тут говоримо про ходжу на середіна. Звідки вони тільки знають? Посміхався про себе, ходжа на середін. Це правда було не в Багдаді, а в Стамбулі. Та однаково. Звідки ж вони знають? Почав напівголосно розказувати інший чоловік в одязі пастуха і кольоровій чалмі, які носять мешканці Бадахшана. Розказуючи й так, одного разу, хоча не середін, ішов повзгород мули. Мула якраз збирав у мішок гарбузи і через свою жадібність навантажив мішок так, що не міг навіть і підняти його, не тільки нести. От він стоїть і думає, як же мені донести мішок додому. Побачив перехожого і зрадів. Послухай, сину мій, чи не візьмешся ти донести до мого будинку цей мішок? А охочі на середині якраз не було грошей. А скільки ти мені заплатиш? запитав він молу. О, сину мій, нащо тобі гроші? Поки ти нестимеш гарбузи, я дорогою повідаю тобі три премудрості. І вони зроблять тебе щасливим на все життя. Цікаво, які премудрості обіцяє відкрити мені цей мула? Подумав про себе наш ходжана середін. Його розібрала цікавість. Він кинув на плечі мішок і поніс. А дорога круто здіймалася вгору і йшла понад яром. Коли Ходжана середін зупинився перепочити, мула сказав із таємничим і поважним виглядом. Слухай першу премудрість бо більшої за неї не було в світі ніколи з часів Адама. І якщо ти збагнеш всю її глибину, то це буде рівнозначно пізнанню таємного смислу літер. Аліф лам, ра. Якими Магомед, пророк і вчитель наш, відкриває другу суру Корану. Слухай уважно, якщо хтось тобі скаже, що ходити пішки краще, ніж їздити верхи, ти не вір цій людині. Запам'ятай мої слова і думай над ними повсякчасно вдень і вночі. І тоді ти збагнеш їх премудрість. Але ця премудрість ніщо порівняно з другою премудрістю, яку я тобі повідаю он біля того дерева. Бачиш, он там попереду. Гаразд, думає про себе ходжана Средін, стриваймоло. Обливаючись потом, він дотяг мішок до дерева. Мула підняв вгору палець Відкрий свої вуха і слухай, бо друга премудрість включає весь Коран і половину шаріату. І той, хто осягнув цю премудрість, ніколи не зіб'ється зі шляху доброчесності і ніколи не оступиться на дорозі істини. Постарайся ж, осину мій зрозуміти цю примудрість і радій, що дістав її безкоштовно. Друга примудрість така. Якщо тобі хтось скаже, що бідному жити легше, ніж багатому, ти не вір цій людині. Але навіть і ця друга примудрість ніщо поряд з третьою, сяйво якої можна порівняти хіба що зі сліпучим блиском сонця. А глибину, тільки з глибиною океану. «Третю примудрість я повідаю тобі біля воріт мого будинку. Ходімо швидше, бо я вже відпочив». «Зачекай, моло, – відповідає наш ходжа на середін, – я наперед знаю твою третю примудрість. Ти хочеш біля воріт свого будинку сказати мені, що розумна людина завжди може примусити дурня безкоштовно тягнути мішок з арбузами». Вражений мула відсахнувся. Ходжана Насридін слово в слово розгадав його третю примудрість. — Але послухай тепер, муло, мою єдину примудрість, яка варта всіх твоїх, — вів далі Ходжа насредін. І моя примудрість, — присягаюся Магометом, — така сліпуча і така глибока, що включає весь іслам разом з Кораном, шаріатом, книгою Тариката і всіма іншими книгами, і всю буддійську віру, іудейську віру, і всі християнські думки. Ні, ніколи не було і не буде премудрості, достовірнішої, ніж та, яку я повідаю тобі наразі, о, моло. Але приготуйся, щоб не вразила тебе надто ця премудрість, бо від неї легко втратити розум, настільки вона вражаюча, сліпуча і неосяжна. Підготуй же свій розум, моло, і слухай, Якщо хтось тобі скаже, що ось ці гарбузи не розбилися, плюнь в обличчя тій людині і назви її брехуном. Прожени її гець свого дому. Із цими словами Ходжана середін підняв мішок і кинув вниз із кручі. Гарбузи сипалися з мішка, підскакували і гучно розколювались, налітаючи на каміння. О, горе мені! «О, великий збиток і розорення!» – заволав мула. І почав він кричати, голосити, дряпати собі обличчя, і всім своїм виглядом був цілком схожий на божевільного. «Ось бачиш, – повчально мовив хаджа на середін, – адже я попереджав, що від моєї премудрості ти можеш з'їхати з глузду». Слухачі весело розреготались. Ходжана Средін, лежачи в кутку на запиленій блохастій кошмі, думав, «Вони й про це й дізнались. Але звідки? Адже нас було тільки двоє понад Яром, і я нікому не розказував». Мабуть, розказав сам Мула, зметикувавши згодом, хто тягнув його гарбузи. Почав третій оповідач. Одного разу Ходжана Средін повертався з міста у турецьке село – де тоді жив. Відчувши себе стомленим, він ліг спочити на березі річки і непомітно заснув, овіяний запашним диханням весняного вітру. І наснилося йому, що він помер. «Якщо я мертвий, – вирішив про себе наш ходжана – то я не повинен ворушитись і розплющувати очі. Так і лежав він тривалий час нерухомо на м'якій траві, і подумав, що бути мертвим не так уже й погано. Лежи собі так та й лежи, без будь-яких турбот та клопотів, що невідступно переслідують нас у нашому земному тлінному існуванні. Повз нього йшли якісь подорожні. Побачили ходжу на середіна. «Дивіться», – сказав один, – «це мусульманин». «Він мертвий», – додав другий. «Треба віднести його до найближчого села», щоб його там обмили і поховали гідно», – запропонував третій, назвавши те саме село, куди прямував ходжа на середін. Подорожні зрубали кілька молодих дерев, зробили ноші і звалили на них ходжу на середіна. Вони довго несли його, а він лежав не рухаючись, не розплющуючи очей, як і годиться мерцю, душа якого вже стукається в двері раю. Раптом ноші зупинились, подорожні почали сперечатися, де Брід. Один кликав направо, другий наліво, а третій пропонував йти через річку навпростець. на Середін трохи розплющив одне око і побачив, що подорожні стоять перед найглибшим, стрімким і небезпечним місцем річки, де вже не раз тонули по необережні. «Про себе самого я не турбуюсь», – подумав на Середін. Я ж все одно мертвий, і мені байдуже тепер де лежати – в могилі чи на річковому дні. Але цих подорожніх слід застерегти, бо інакше вони через свою увагу до мене можуть позбутися життя, що було б з мого боку чистісінькою невдячністю». Він підвівся на ношах і, вказуючи рукою бік броду, вимовив слабким голосом. «О, подорожні, коли я був живий, – то завжди переходив цю річку, Коло он тих тополь. І він знову заплющив очі. Подорожній подякувався, Ходжі на середину за вказівку, Потягли ноші далі, Читаючи в голос молитви Про порятунок його душі. Поки слухачі та й самоповідач Риготали, підштовхуючи один одного ліхтями, Ходжа на середині незадоволеного бурмотів. Усе перебрехали, по-перше, мені не наснилося, ніби я помер. Не такий я вже й дурень, щоб не відрізнити самого себе живого від смертвого. Я навіть добре пам'ятаю, що мене весь час кусала блоха, і мені шалено хотілося почесатися. Хіба це не доводить з усією очевидністю, що я дійсно був живий? Бо в іншому разі я, звісно, не міг би відчувати ніяких укусів блохи. Просто я втомився, і мені не хотілося йти. А ці подорожні були хлопці здорові, їм не важко було пройти кружним шляхом і віднести мене до села. Але коли вони вирішили переходити річку там, де глибина становила три людські зрости, я їх зупинив, піклуючись втім не тільки про свою сім'ю, бо в мене її немає, а ще й про їхні сім'ї. І одразу ж скуштував гіркого плоду людської невдячності. Замість того, щоб подякувати мені за своєчасне застереження, вони витрусили мене із нож і кинулися на мене з кулаками, і, напевне, сильно побили б, якби не прудкість моїх ніг. Просто дивно, як люди можуть спотворити і перебрехати те, що дійсно трапилось. Тим часом четвертий почав свою розповідь. І, говорять, ще про Ходжуна Сердіна таке. Він, хоча на середін, жив близько півроку в одному селі, і вельми прославився між... Мешканцями дотепністю відповідей І гостротою розуму. Хоча на середі нашороше вуха, де він чув цей голос, Не гучний, але виразний, І з ледь помітною хрипкістю, Зовсім нещодавно, Можливо, навіть сьогодні, Але як не намагався, Пригадати не міг. Оповідач вів далі. Правитель цієї області Послав одного разу в село, де жив Ходжан Асреддін, одного із своїх слонів на постій і годування за рахунок жителів. Слон був неймовірно прожерливий. Він з'їдав за одну добу 50 мірок ячменю, 50 мірок джугари, 50 мірок кукурузи і 100 снопів свіжої конюшини. За два тижні жителі села Згодували слонові всі свої запаси, розорилися і впали у вічай. Вирішили нарешті послати ходжу на середіна до самого правителя із проханням забрати слона із села. І ось вони пішли до на Середіна і стали його просити. Він згодився, осідлав свої шака, котра, як це відомо, всьому світові своєю впертістю лихою вдачею, лінощами подібний до шакала. Павука, гадюки і жаби, злитих разом. І, осідлавши його, рушив до правителя, причому не забув мовитися наперед із мешканцями про платню за свою допомогу, і платню призначив таку високу, що багато хто були змушені продати свої будинки і залишитися жебраками через ходжу на середіна. Гм, <кхем> почулося скута, заходжа на середін. Який крутився і підстрибував на кошмі, насилу утримував лють, що кликотала в нього в грудях. Оповідач говорив, і він, хоча на прийшов у палац і довго стояв у натовпі слуг та попихачів, очікуючи, коли ясновельможний правитель, сяючи пишністю і могутністю, подібно до сонця, дозволить звернути на нього свій присвітлий погляд що дарує одним щастя, а іншим загибель. І коли правитель, який сяє серед свого оточення мов сріблястий місяць серед зірок, або стрункий запашний кепарис серед нискорослого чагарнику, зволіго щасливити ходжу на середину і обернув до нього своє лице, на якому благородність і мудрість поєднувалися, наче рубінь і алмаз в одному персні, коли кажу я, Правитель обернув до нього своє лице, то від жаху і здивування перед такою пишністю коліна ході насредина затрусилися, як шакаючий хвіст, і кров стала повільніше ходити в жилах. Він увесь покрився потом і став блідий, як крейда. «Хм!» – долинуло з кутка, але оповідач не звернув на це уваги і продовжував. «Чого тобі треба?» – запитав правитель благородним і гучним голосом, що нагадував рикання лева. Хоча Насридін зі страху ледве володів язиком. Голос його звучав верескливо, як гавкіт смердючої гіяни. «О, владико! – відповів Ходжа Насридін. – О, світло нашої області! І сонце її, і, і місяць її!» і подавець щастя і радості всьому, що живе в нашій області. Вислухай свого ніхчемного раба, негідного навіть витирати своєю бородою поріг твого палацу. Ти, ясновальможний, милостиво визволів помістити у нас в селі одного з твоїх слонів на постій і годування коштом мешканців. Так от ми трохи з цього незадоволені. Правитель грізно насупив брови, і став подібною до грозової хмари, а Ходжан Несредін схилився перед ним до землі, як очерет перед бурєю. — Чим же ви незадоволені? — запитав правитель. — Та говори швидше, чи язик твій присох до твоєї брудної підлої горлянки. — А-ва-ва! Ва! — забулькотав наляканий Ходжан Несредін. Ми, незадоволені, найсвітліший повелителю, тим, що слон, сам один і дуже нудьгує. Бідолашна тварина зовсім стомилася, і всі мешканці, дивлячись на його тугу, стомилися і замучились. От мене й послали до тебе, ошляхетніший із шляхетних, окрасу землі, просити, щоб звелів ти послати нам ще одну милість і послав би до слона слониху на постій і годування коштом жителів. Правитель був вельми задоволений таким проханням і наказав негайно його виконати. Причому на знак своєї милості дохожина на середіна дозволив йому поцілувати свій чобіт. І ходжа на середін це зробив настільки ревно, що правителів чобіт порудів, а губи ходжі на середіна почорніли. Але в цю мить оповідача зупинив громовий голос самого Ходжана Середіна. Ти брешеш, — закричав Ходжа Середін, ти брешеш, безсоромний, сам схожий на поміж чакала павука, гадюки і жаби. Це твої губи, брудний шолодивий пес, і язик твій, і всі нутрищі чорні відлизання чобіт володарів. Адже Ходжа Насредін ніколи і ніде ще не схилявся перед володарями. «Ти обмовляєш, ходжу на Середіна, не слухайте його, мусульмани, женіть його, як брехуна й обмовника, і хай прозирство буде його долею. О, мусульмани, відверніться від нього і відверніть очі серця вашого». Він кинувся вперед, щоб власноруч розправитися з наклепником, і раптом зупинився, пізнавши рябе пласке обличчя і жовті неспокійні очі. Це був той самий слуга, який сперечався з ним у провулку щодо довжини поручнів на замогильному мосту. Ага, закричав хаджана Средін. Я впізнав тебе, о, відданий благочестивий слуго свого пана. І тепер я знаю, в тебе є ще один хазяїн, ім'я якого ти тримаєш у таємниці. Ану, скажи. Скільки платять тобі Емір за те, що ти ославляєш у чайханах, ходжуна Средіна? Скільки платять тобі за доноси? Скільки платять за голову кожного зрадженого тобою і страченого, і кинутого до підземної в'язниці, і закутого в кайдани, проданого в рабство? І я пізнав тебе, шпигун Еміра і донощик. Шпигун, який досі стояв нерухомо, з острохом дивлячись на ходжуна Средіна, Раптом плеснув у долоні і закричав тонким голосом, «Варто! Сюди!» Хоча насередин почув, як біжить у темноті варта, ремлять списи, дзвенять щити. Негаючи часу, він відскочив бік, скинувши на землю рябого шпигуна, який перетинав йому шлях. Аж тут він почув ступіт стражників, що бігли з іншого краю площі. Куди б він не кидався, всюди наштовхувався на варту. І була мить, коли хоча на середін думав, що вже не врятується. «Горе мені! Я попався!» – заволав він. «Прощавай, мій вірний Ішаче!» Раптом сталася несподівана і дивна подія, пам'ять про яку і дотепер живе в Бухарі, і ніколи не зникне, бо було велике сум'яття і велике руйнування. Ішак, почувши жалісні вигуки свого хазяїна, Рушив до нього, але потягнув за собою з помосту величезний барабан. Ходжан на середі, не роздивившись у темряві, прив'язав ішака до залізної скоби барабана, яким чайханик сликав у великі свята гостей до своєї чайхани. Барабан зачепився за камінь і загримів. І шах озирнувся, барабан знову загримів, і тоді шак, уявивши, що це злі духи. Розправившися з ходжою на серединам, тепер і до його сірої шкури, перелякано заревів, підняв хвіст і кинувся бігти через площу. — Прокляття, мій барабан! — заламентував чайханник, кидаючись на Марно! Ішак мчав, як вітер, як буря. Чим швидше він мчав, тим шаленіше, жахливіше і оглушливіше гремів позад у барабан підскакуючи на камінні та купинах. Люди в чайханах сполошилися, почали тривожно перегукуватись, питатися, чому так гуде у неналежний час барабан, що трапилось. Саме тут на площі з'явилися 50 верблюдів, завантажених посудом та листовою міддю. Побачивши, що на них мчить у сутнінках щось кругле і страшне, що воно реве, підскакує і гуркотить, верблюди знавісніли від жаху і кинулися в розтіч, кидаючи пособ і гремлячу мідь. За хвилину вся площа і всі прилеглі вулиці були охоплені великим жахом і небаченим сум'яттям. Гурки, дзвін, грім, ржання, рева, гавкіт, завивання, тріск, деренчання – все це зливалося в якийсь пекельний гул, і ніхто не міг нічого зрозуміти. Сотні верблюдів, коней, і шаків, що зірвалися з привізі – Носилися в темряві, торохкотіли по розкиданих усюди мідних листах, а їхні погоничі лементували і метушилися, розмахуючи смолоскипами. Від страшного галасу люди попрокидалися, схоплювалися і на півголі бігли невідомо куди, наштовхуючись одне на одного і сповнюючи темряву криками вітчою і скорботи, бо гадали, що настав кінець світу. Загорлали і захлопали крилами півні, сум'яття зростало, охоплюючи все величезне місто аж до самих околиць. І раптом вдарили гармати на міському мурі, бо міська варта вирішила, що до Бухари увірвався ворог. І вдарили гармати в палаці, бо палацова варта вирішила, що почався бунт. З усіх незлічених мінаретів – Залунали надривні, тривожні голоси муєдзінів. Все перемішалося, і ніхто не знав, куди бігти і що робити. У самій гущавині, спритно ухиляючись від знавіснілих коней і верблюдів, бігав ходжа на середін, переслідуючи за гуркотом барабана свого ішака. Але так і не зміг зловити, поки не обірвалася мотузка, і барабан не відлетів в бік під ноги верблюдам, які Кинулися геть від нього, розтрощуючи стріском навіси, Сараї, чайхани та крамнички. Ще довго довелося б на середину Ловити свого ішака, Якби вони не зіткнулися випадково Ніз до носу. Ішак був весь у милі і тримтів. «Ходімо, ходімо, мерші, Бо тут вже занадто шумно для нас», Сказав ходжа на середину, Тягнучи за собою ішака. «Тивна річ» що може накоїти у великому місті один маленький шаг, якщо до нього прив'язати барабан. Подивись, що ти накоїв. Правда, ти врятував мене від стражників, але мені все-таки шкода бідолашних мешканців Бухари. Їм доведеться тепер розбиратися аж до ранку. Де ж нам знайти тихий затишний куточок? Хоча на середині вирішив переночувати на цвинтарі, справедливо зметикувавши що, яке б не знялося сум'яття, небіщики все одно не будуть бігати, волати, кричати і розмахувати з молоскипами. Так, ходжа на середін, порушник спокою і сіяч розбратів, закінчив, цілком гідний цього звання, свій перший день перебування в рідному місті. Прив'язавши до одного з надгробків вішака, він зручно влаштувався на могилі і скоро заснув. А в місті Ще довго було неспокійно, лунали шум, гул, крики, дзвін та гарматна стрілянина.